Одну я любив за веселість, другу я за вроду кохав, а третю за соняшний усміх квітками дорогу встилав. Ти зовсім була невродлива і завжди як вечір смутна. Чого ж ти з усіх моїх милих у серці осталась одна? Тисяча дев'ятсот шостий.